Eu declaro a minha independência como ser livre que eu sou. Abro minha alma ao amor divino. u n o m e ao Criador e me liberto de todos os laços que me aprisionavam. Eu sou o senhor absoluto da minha vontade e respeito as leis eternas que regem todas as coisas em todos os planos. Sob os influxos do amor, sinto a serenidade que me conduz à mente do infinito. Abro conscientemente as minhas asas e alço o voo rumo à luz. Desfaço-me de todos os acordos e associações que me aprisionavam e me guio para a minha liberdade. Anulo todos os contratos e ligações com todos os seres, sob forças avessas, e me declaro livre. Eu sou a expressão imaculada do amor sagrado. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre, Eu sou livre como meu Pai me criou. Quebro todos os vínculos com qualquer coisa que impede a minha ascensão ao coração de Deus, Pai e Mãe. Amparo-me sob a proteção dos anjos de bem, para que eu possa agir livremente conforme a minha vontade, que é a vontade de Deus. Liberto-me das invisíveis mãos que me seguravam e retardavam, e me envolvo na força e na coragem que me trazem à liberdade. Nutro-me do poder do amor para alcançar a vitória em meus empreendimentos. Eu sou a chama divina e me estabilizo na força de todo o meu poder de vontade própria. Por isso eu afirmo: Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu tenho vigor da decisão firme na busca da minha libertação. Agora me declaro um ser livre. Eu sou dono da minha vontade e faço o meu caminho com o auxílio daqueles que me guiam, protetores enviados pelo meu Pai, Deus. Eu sou luz e não admito sombras no raio de aço a que pertenço. Fecho a minha alma e deixo nela penetrar somente a energia crística de puro amor. Aliro meus divinos seres que trabalham para a fraternidade de todos os meus irmãos. Coloco-me de joelhos e estendo as minhas mãos em clamor ao Espírito Santo de Deus, para que Ele envie a mim seus anjos. Para que neste auxílio eu possa ir em direção ao rumo certo da minha libertação. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Agora eu sou livre Filho da liberdade, no Supremo Ser, Deus. Vibro na frequência do Cristo, que interpenetra todos os seres em todos os mundos. Dissolvo em mim as crenças que não fazem parte do meu ser. E intensifico em mim a força una do amor divino. Eu vivo em oração e sinto a harmonia. Eu sou Senhor absoluto da minha vontade e dos meus pensamentos. Eu tenho livre arbítrio de fazer o que eu quiser, porque eu sou livre. E por isso, busco a união com o meu Criador. Eu sou livre, e sei que a garantia da minha liberdade está em meus pensamentos e atos. Que respeitam a lei suprema, que governa integralmente o pulsar de toda a vida. Eu fui criado sob as leis do amor e nelas permaneço em harmonia. Eu sou filho da força, da saúde e da beleza. Deus, amada presença de Deus, Irradia a vossa luz em meu coração e em meus pensamentos. Liberte o meu corpo e a minha mente de todos os entraves, para que eu possa trabalhar em prol de todos, e em total comunhão com a luz sagrada. Em nome da poderosa presença de quem eu sou, do meu Santo Cristo pessoal e da energia crística que transforma tudo e todos, Na realidade divina, elevo minha consciência a Deus, purifico-me e liberto-me de todas as energias densas e negativas. Eu amo a luz, eu sirvo a luz, eu vivo na luz. Agora eu amo a luz. E para sempre, sempre, sempre, sempre. Amém.